Частина 16. Зміна адреси. З 1 липня 1967 року містер Олівер Беррит з дружиною мешкатимуть за такою адресою. Штат Нью-Йорк, місто Нью-Йорк, 10.0.21, вулиця 63 Східна, номер 263. Типова адреса Новоришів поскаржилася Дженні. «А ми є, новорощі», зауважив я. Моє запаморочення від досягнутих успіхів підсилювалося ще й тим, що місячні витрати на мою машину мало не дорівнювали квартплаті на наше колишнє помешкання в Кембридж. До Джонаса і Марша було 10 хвилин ходи. Поважно є. Тепер я полюбляв ходити поважно. Стільки ж було, і до шикарних магазинів, таких як універмах Бонвіта. І я звелів своїй дружині-відьмі, щоб вона негайно відкрила там рахунок і почала тринкати гроші. Навіщо, Олівере? Бо мені з біса кортить, щоб мене грабували. Я став членом Нью-Йоркського відділення Гарвардського клубу. Рекомендацію мені дав Реймонд Стреттон. Ми з Реєм принаймні тричі на тиждень грали в теніс, і я дав собі слово, що за три роки стану чемпіоном клубу. Може тому, що я знову з'явився серед гарвардської еліти, чи може тому, що на юридичному факультеті стало відомо про мої успіхи. Слово честі, я не хвастався своєю платнею. Мої друзі відразу стали виявляти до мене інтерес. Ми переїхали... До Нью-Йорка посеред літа Треба було на швидку готуватися до екзамену на звання адвоката І перші запрошення були на, на уікенди Пошли їх, знаєш, куди, Олівере, Не хочу я марнувати два дні на пустопорожні балачки в гурті з чиїмись триклятими синками і доньками Гаразд, Джен, але що їм відповісти? Скажи, що я вагітна ти справді вагітна? Ні, але якщо ми залишимося вдома, я можу завагітнію. Ми вже вибрали ім'я для сина. Тобто вибрав я, а Дженні зрештою погодилась. Розмова про це почалася так. Слухай, ти, ти не будеш сміятися? Запитав я Дженні. Вона саме нарізала помідори на кухні, витримані у приємних жовтих тонах і за агрегатом для миття посуду. «Чого?» – запитала вона, нарізаючи помідори. «Мені дуже сподобалось ім'я Бозо. Ти не жартуєш?» «Ні, кажу чесно». «І ти назвав би нашого сина Бозо?» Авжеж, «Чесно кажу тобі, Джен, це найкраще ім'я для суперспортсмена». «Бозо Берет», – вимовила вона, дослухаючись як воно звучить. «Він буде неперевершеним хокеїстом», – провадив я дедалі переконливіше. Бозо Берет – гравець-велетень першої збірної Гарвардського університету. «Слухай, ну, Олівере, а що коли... що коли у хлопця не буде координації рухів? Це неможливо, Джен. Він успадкує такі гени, що це просто неможливо». Я говорив це цілком щиро. Віднині, прямуючи на роботу, я часто обмірковував плани майбутньої кар'єри Бозо. За обідом я знову завів ту саму розмову. Ми щойно купили чудовий сервіс із датської порцеляни. «Бозо буде з чудовою координацією рухів», – сказав я Дженні. «Якщо він успадкує ще й твої руки...» Ми зможемо поставити його у захист. Вона іронічно посміхнулася, очевидно, підшукуючи якесь ущипливе зауваження, щоб затьмарити мою світлу мрію. Проте нічого не придумала і натомість розрізавши пиріг, дала мені скипку. Ти, тільки подумай, Дженні, говорив я, відкусивши чималий шмат 240 фунтів ваги це ж буде диво хокеїст! 240 фунтів? перепитала вона. Наші з тобою гени Олівере навряд чи забезпечать йому 240 фунтів. Ми його підгодуємо, Джен, дамо побільше білка, поживних сумішей, створимо спеціальний харчовий режим. А що, коли він не схоче їсти? Схоче, ще як схоче! Сказав я, починаючи сердитись на хлопця, який скоро сидітиме за цим столом і опиратиметься моїм спробам зробити з нього спортсмена високого класу. А не схоче, то я розтовчу йому пику. Дженні поглянула мені в очі, усміхнулася. Не розтовчаєш, якщо він важитиме 240 фунтів. Я збентежився на хвилинку, але потім зміркував. «З він не буде стільки важити!» «Щоправда, тобто правда!» – сказала Дженні, застережливо, помахуючи ложкою. «Але коли набере 240 фунтів, то ті, бережися його шпаргалетто!» І вона зареготала. Жарт був дотепний, і поки вона сміялася, у мене в уяві постала картина. Загорнений у пелюшку хлопчисько вагою в 240 фунтів, женеться за мною по Централ парку і кричить «Я тобі покажу, як кривдити мою маму, Шпаргалетто!» Тепер єдина надія на Дженні. Сподіваюся, вона оборонить мене від лютого бозо.